يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساءا فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الهديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مفتهتاتها فان كل محتدي بدعوى كل مدعٍ ضلاله وكل ضال في النار متى ما سلم الله من bir isteqlal olması çağıran Ameller hansı ki möminə öləndən də sonra fayda verir bu bəzi amellərdir Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahih Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, adam övladı öləndən sonra, adam oğlu öləndən sonra onun aməllər kitabı bağlanır. Sadəcə üç aməldən başqa. Yəni üç aməl gedir hələ. Kişi öləndən sonra da, qadın öləndən sonra da o aməllərdən biri, əgər o özündən sonra salih bir övlad qoyub gedibsə, o övlad onun üçün dua eləyir. Və ya sədaqə qoyub gedibsə, bir xeyir iş görübsə, xeyraqlıq iş görübsə, onun savabı gedir. Və ya elm olub, alim olub, və ya elm yazıb, ondan insanlar istifadə edir, faydalanır, ona savab gedir. Baba, hədisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhü sənnəm bildirir ki, hədisi insan öləndə əməl dəftəri bağlanır, daha əməl gedmir. Sadəcə, bəzi əməllərdən başqa, hansı ki, o davamlı əməllərdir onu ölümündən sonra, ona görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhü sənnəm, bu adəm evladı. Yəni, fərqi yoxdur, kişiyi. Və ya qadın, Əgər dünyasını dəyişəndən sonra bu üç şeydən birin və ya ikisin və ya üçün də qoyub gedibsə, onun əməl dəftərinə hələn bu əməllərin savabı gəlir. Oğlardan da biri salih evlat qoyub gedibsə və evlad da Allah Subhanələdən bizə neymətdir. Evlad, oğlan və ya qız, fərqi yoxdur. Allah Subhanələ buyurur ki, وَجَعَنَّ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُرْرِيَّةً Ra'd surəsi 38-ci aya. Yəni biz Allah Subhanahu taala insanların xalqından danışır və deyir ki, biz onlara qadınlar, onlar üçün qadınlar, zəvcələr və suriyyət nəsib etdik. Və övlad da həmçinin dünya həyatının zənnətlərindən biridir. Övlad həyat, dünya həyatının zənnətlərindən biridir. Allah Subhanahu buyurur ki, "El-malu vel-bununa zinatu'l-hayati'd-dunya." Kehf surəsi 46-cı aya. Yəni mal dovlat və övlad dünya həyatının ziynətlərindəndir. Və həmçinin Allah s.ə.və bildirib ki, yəni, gözəlliklərindən, qalçılıqlarından, həmçinin Allah s.ə.və bildirib ki, baxmayaraq, bu maldır və ya övladdır və s. Bunlar hamısı ziynətdir, həmçinin imtihandır, həmçinin fitnədir. Allah s.ə.və buyurur, başqa ayda, Allah s.ə.və buyurur, və aləmu, Ənnəmə əmvalüküm və övladüküm fitnətü və ənnəllahə indəhü əcrün əzîm. Ənfasurəsinin 28 ci ayə. Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən bilin ki, sizin mallarınız və övladlarınız sizin üçün fitnədir və əcir ən böyük əcir Allah Subhanahu taala dərgahında, Allah Tala yanındadır. Yəni kim qazanmaq istəyirsə əcir, Allah Subhanahu yanında olsun. Gözləsin. Malda, övladda yox. Ona görə Allah s.b. bayidə buyurur ki, fitnə, fitnə o mənada demək, döyük ki, düşməndir, döyük ki, yox, sadəcə ehtiyatda ol. Ehtiyatda ol mal və övlad sənə ahirətdən uzaqlaşdırmasın. Çünki etiraf eləmək lazımdır ki, bu iki şeyin səbəbinə görə nə qədər insanlar, özlərinin müsəlman deyənlər, ibadətli tərk ediblər, nə qədər insanlar mala görə nədir, nədir, Puldancı düşüblər, namaz qılmır. Nə qədər onlar var elə? Nə qədər asilər var, insanlar var? Görürsən ki, malına görə, pul qazımına görə, övladına görə namaz qılmır, ibadəti tərk edib, Allah s.f. ibadət etmir. Nə qədər belə insanlar var? Doğrudan da Allah s.f. buyuruyor ki, sizin həqiqətən bilin ki, malınız və övladınız sizin üçün fitnədir. Yəni, insan gerək, mümin gerək ehtiyatlı olmalıdır. Eləlməlidir ki, bu mal, Və övlad ona tabi olsun. Və o, malına, övladına yox. Və kim malına, övladına tabi oldu, o getdi artır. Ona görə Pəqamələ sağlasın, buyuruyor ki, həlaç oldu dinar, dirhəm, dirhəm qulu. Yəni, dinara və dirhəmə qulluq eləyən. Hansı ki, dinara elə elə ki, dinar və dirhəm sənə qulluq eləsin. O vaxt ki, sən mömin olsun həqiqətən. Amma onlar ki, əksinə deyil, onlar doğrudan həlaç oldular. Bu, dünyada və ahirətdə. Ona görə, məhsələ müsəlmanlar, salih övlad ən böyük neymətlərdən biridir. Hansı ki, möminə, kişiyə və qadına həm bu dünyada fayda verir, həm çün də ahirətdə. Ta qıyamətətən təsəvvürlə öləndən sonra o övlad sənə fayda verir. Sonra onun övladı və belə gedir. Və təbii ki, insan <coughs> və övlad da iki dənə mərhələdən gəlir. Birinci, doğulmamışdan qabaq, ikinci doğulandan sonra. Yəni, kişi gəlir, həmçinin qadın, gəlir övlad bu neymətə ciddi yanaşa, məsuliyyətdə ola və buna da iki də mərhələlə yanaşmalıdır. Birinci, doğulmamışdan qabaq uşaq, ikinci də doğulandan sonra doğulmamışdan qabaq, ən birinci, gəlir, kişi gəlir özünə yaxşı qadın seçsin. Həmçinin də qadın da gəlir özünə yaxşı əl seçsin. Çünki səbəblərdən biri, bunu seçilmə, seçilməyə səbəblərindən biri övladlarına görə ki məsələn mənim bu seçdiyim qadından yaxşı oğul olacaq, yoxsa yox? Yoxsa yox. Bu ana kimi salih ana olacaq, yoxsa yox. Həmçinin qadın da həmçinin baxmalıdır ki, seçəndə, hər seçəndə olsun ki bu doğrudan mənc uşaqlarım üçün yaxşı ata olacaq, salih ata olacaq, yoxsa yox. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, qadın 4 şeyə görə evlən, evlən, evlən, evlən nikah bağlanır. Malına görə, nəsbinə görə, gözəlliyinə görə və dininə görə, və dini möhkəm tut. Çünki din əsasdır. Salih olmaq üçün övladı, əgər sən istən salih oladdan olsun, sən ancaq dinlə nali ola bilərsən buna. Amma malla gözəlliklə, onun nətəb ilə yox. Ona görə Peyğəmbər sallar, sən buna, burada bizə dini əsas götürməyi görür. Həmçinin, yəni, ə, əsas məsələlərdən həmçinin övladı dünyaya gəlməmişdən qabaq, Ə, qadınla münasibətdə olanda Allah subhanətələ zikr etmək. Peyğəmbər salara sən buyurub ki, qadınızda yaxınlaşanda zikirlə yaxınlaşın. Ona görə Peyğəmbər salara sən öyrədir və deyib ki, deyin ki, Bismillah, Allahümə cənnibinə şeytan və cənnibin şeytana mərzəqdənə. Bu zikirdə həm işə eləmək lazımdır. Bu, bu, həmçinin hazırlıqdır, övladın hazırlığı üçün. Ki, övlad salih olsun. Bunlar hələn uşaqda olmamışdan qabaqdır, qalışdır. Doğulmamışdan qabaq uşağın və salih oladın ələm olmamışdan qabaq kişinin və qadının həmçinin dua eləməsi ümumən ki, salih zürriyyət Allahdan istəməsi. Necə peyğəmbər görür ki, biz bunu peyğəmbərlər öyrədim. Görürük ki, İbrahim aleyhisselam, Allah s.ə. dua eləyir ki, İbrahim, salih ola Allahını nəsib eləsin. Allah s.ə. İbrahim aleyhisselamın buyurur, Rabbi həbli minəs salihin. Yəni Safat surəsi 100-cü aya. İbrahim əleyhissalam Allahdan salih zürriyyət istəyir, övlad istəyir. Həmin Zəkəriyyə əleyhissalam Allah Subhanahu buyurur, Hunalika daa Zəkəriyyu Rabbahu qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samii'ud du'aa. Yani Əl-İmran surəsi 38 aya. Həmin Zəkəriyyə əleyhissalam Allah Subhanahu də salih zür zürriyyət istəyir. Və təshallə biz necə? Yəni bu məsələyə ciddi yanaşmalıyıq. Ona görə övlad salih övlad hələ dünyaya gəlməzdən qabaq üç dənə əməli var hansı ki, əsasları, ola bilər başqaları da var, bu əsaslarıdır. Bunu müsəlman kişi və qadın etməlidir. Amma o mərhələ ki, uşaq övlad ə, dünyaya gələndən sonra, təbii ki, onun salih olması üçün hər iki, həm kişi, həm qadın gəlib çalışa. Ən birinci, təbii ki, doğ dünyaya gələndən sonra şəriətə uyğun gəlir o Uşağının dəftarət olduğunu aldı. Ən birinci, məsələn, gəlib ki, 7-ci günündə qurbanın keçməyi əqiqi. İmkan olsa oğlan uşağı üçün 2 dənə, bəzi vaxtlərdə bir dənə də gəlib, imkan olsa oğlan dənə və qıza içə həmçinin bir dənə qurban keçməyi əqiqiqə. Həmçinin gəlib ki, sünnədə gəlib ki, onun başını qırxmaq. İmkan olsa 7-ci günündə. Başını qırxırsa, və neçə qram səh, e, gəlir, e, neçə qram gəlir çəksi, gümüşlə və qızınla və ya gümüşlə daha güclü dədislər, gümüşlə sədqi çıxalsın. Yəni, gümüş neçə qramdırsa, gümüşü özünə yox. Gümüş neçə qramdırsa, vurursam pula, məsələn, qrama bir manatdırsa, mələf bir manat, bir qram gəlir ki, uşağın saçı, bir manat sədqi versən. Həmsinin, e, yaxşıdır, 7-ci e, günündə həmsinin adını da verməyi, adını da verm Və adla seçəndə də gələk yaxşı ad seçəsən. Əlhəmdir, nə qədər peyğəmbərlərin adları, sahabələrin adları, insanların adları tarixdə, hələ adlardan birini qoymaq. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Mədinədə uşaqda olanda gətirərlə Peyğəmbər salasın yanı. Və rəsul s.ə.v. götürdü xurmanın için sürtürdü damağına. Sürtürdü damağına. Və bunu da etmək olar, məsələn, birinci fürsətdə E, damağına xurmaq üçün sürtmək. Lakin azanların iqamı isə o zəifdür, gəlməyib bu o. o zəif hədislərdə gəlib, ona görə onu etmək lazım deyil. Həmçinin həmçinin e, övlad olandan sonra sizə əngəl salilərdən olsun, atanın və ananın həmçinin övladdan tələb etməsi, tələb, tələbkar olmağı, xüsusən Peyğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Sələm tərbiyyə mövzusuna toxunub və deyib ki, 7 yaşında artıq onu namaza öyrəd. 7 yaşında artıq çağır yanma diyansın. Sözləri də bilməsə, heç olmasa hərəkət eləsin. İmam Şafi 7 yaşında imam diyansı, hafiz idi ona görə. Amma heç olmasa bizimki ilə, heç olmasa sözləri də fatiyyə də bilməsə, heç olmasa hərəkətdə öyrətkinə tələfkar ol. Laqeyət yanaşma yolları var. Əgər işdiysən salilərdən olsun. Həmçinin, var ki, Peyğəmbər səhəsində deyir, onun yaşında artıq tələf, şiddə tələ Yəni, bu günə yüngül varı belə. Yəni, bunu göstərək ki, 10 yaşında artıq validinin uşağı fikir verməlidir. Hələ bir təsəvvirlər, nə göz, nə oğlan, hələ məhətibola çatmayıb. Bu, elə bilir ki, hazırlıq dəyətibola çatanda artıq uşaq hazır olsun. Yəni, həmçinin göstərək ki, validin uşağın nola yanaşmasın. Həmçinin məsələlər, məsələlər, yəni, mühüm məsələlərdən həmçinin uşağı düzgün əqidə Ona görə Peyğəmbər sallalları üçün İmran Basar deyir ki, çağırır, deyir ki, mən sənə tövsiyə eləyirəm ki, Allahı qorur, Allah da səni qorusun. Və Peyğəmbər sallalları üçün ilə uşağı təribiləndirir əqidəyə və başa saz ki, uşağı ata-ana, sözünə qulaq asmasan birdən, gedin nəsə eləsən, bilir gelən Allah sallalları səni görür hər yanda. Qaranlıq otağı olsa, divanın arxası olsa və s. Uşaq belə təribilənməlidir artır uşaqlıqdan ki, Allah qorxusu olmalıdır. Ki, validin görməsə də Allah s.ə. görür. Validini cəzalandırmasa da Allah s.ə. cəzalandırır. Ona görə uşaq gərək çalışırsan, şirki başı salasan ki, belə şeylə olmaz, Allahdan istəmək lazımdır. Əskidən, dəmirdən yox. Aydındır. Əqidə başlamasan ki, təmiz olmalıdır. Dəmir-dümür olmamalıdır əq əqidədə. Əski, icaz. Bəzi əqidələr metallondır. Başdan ayağı, dəmir, dümür, bütün ayağı ilişir. Əşki, üdriysan yıxılır, adam hərəkətli bilmir. Əqidə geri məhtalım olmaya. Aydındır, Ezi Bilxana. Əqidə geri təmiz ola. Təmiz, saf. Bu düzgün əqidədir. Uşağı da geri, uşaqlıqdan dəmir, dümürə yox. Əşkiyə yox. Düzgün, saf Allahla bağlı, bağlıqla öyrətməlisən. Ona görə Allah subhanı tarafı fikir verir. Peyğəmbər salihlərdən övladlarından birindən Loğman əleyhisselam. Loğman suresi uşağın tərbiyyəsi üçün böyük ibrətdir. Ona görə oxuy, o Loğman suresini gör, Loğman əleyhisselam Peyğəmbər olmasa da övladını necə nəsiyyətlər verir. Və o surə götür əsas, sən də övladı, o və hələ o surə üzərində tərbiyyələr. Və deyir ki, Loğman əleyhisselam Ridqalə loğmanu libnihi Və oman ösə oğluna deyir ki, ya "Və o yabunə la tusrik billah. İnəş-şirklə zulmün əzîm." Və oman surəsinin 13-cü ayə və s. Və oman surəsini oxuyub tələbələndirib uşağlara belə. Və həmçinin həncinin Mehəmmədə sallallahu uşağı və əgər içində salihlərdən olsun, öyrəşdir onu xeyri sevən, xeyri hoşlayan. İnsanları yaxşılığa çəkən, pişdiyidən çəkindirən. Qlar hamısı valideynlərinin üzəndədir. Həmçinin öyrətki ilə tavasikarlığa, kibirdən uzaq olmağa, riyakarlığa, 200-ləyədən uzaq olma olmağa və s. Riyakarlığından uzaq olmağa və s. Qobaxışlar ki, ən gözəl əhlak tavasikarlıqdır. Və ümumən uşağa tükir Əgər kim bunlara rəayət eləsə, İnşallah salih övladlardan olacaq və öləndən də sonra inşallah ona fayda verecək. Allah subhanət hala bizi eşli faydanlardan etsin və xalqımıza idayət versin. Allah subhanət hala bizi fitnədən vəhlindən qorusun. Allah subhanət hala məçidimizin açılmanın kömək olsun. Ya Rabbi, məçidimizin açılmanın kömək ol. Ya Rabbi, kim məçidimizin açılmanın mani olsa, Yarab Rabbi, olayı cezalandır. Ya Rabbi, onlara elə xəstəlilə və ki, olayın şəfası bu dünyada tapılmasın. Aqulə həzə və astagfirullahə ولسائر المسلمين من كل ذلك أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين سيدنا محمد المعلى آله وأصحابه أجمعين الله إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينحن الفحشاء والمنكر والبغي جايدكم لعلكم تذكرون ولذكروا الله أكبر والله يعلم ما تسنعون